Thank mm -hmm. you. بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المحسنين وعلى آله وأصحابه الأجمعين قال رب شرح لي صدري ويكتر لي أمري وحلو العقدتان للساني وقوه قولي سبحانك لا إذن لنا إلا ما علبنا إنك أنت العليم الحكيم Wa la hawla wa la quwwata illa lillahi l-adhi l-adhi l-adhi Musi dan para alim ulama Ibu-ibu wa babak-babak muslimin muslimat Ina rahmati Allah Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan keizinan yang dianugerahkan oleh Allah Dapat sama-sama kita berikun pada pagi ini dan mudah-mudahan dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah ini Dapat kita menambahkan lagi Bekalan kita untuk menuju ke hari akhir Allah. Selimin muslimat yang dirahmati Allah Satu hari Nabi Muhammad SAW Tanya kepada para sahabat Habib tanya kepada sahabat Atkan derunah lima syurga syahbah Nabi tanya para sahabat Kamu tahu ke tidak kenapa dinamakan bulan ini sebagai bulan syahbah Tentang kalau kita tengok bentuk soalan dan bentuk lirikan yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah SAW Mengjabarkan bagaimana Baginda nak bagi tahu satu benda, bertanya perhatian. Nabi nak bagi tahu, tapi dalam bentuk dia yang bertanya kepada para sahabat atau deruna lima sembia sahabat. Sahabat pun tahu sifatnya bila Rasulullah SAW tanya. Dia Allah jawab tuan Allahu wa rasuluhu a'lam. Liatha. Sahabat jawab begitu. Tak tahulah kenapa namanya dia Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab tuan. "Liannahu yatash'abu fihi tayrun tasirun aw tabaqah." yang nama Syaban tuan-tuan tatanabi lanehu ya sya'ab fi. Karena dalam bulan Syaban ini berkembangnya dalam bulan Syaban baik كثير kebaikan yang banyak. Benarlah dinyatakan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggambarkan bulan ini bulan Syaban yang kita sedang berada ini tuan-tuan ialah bulan yang di sananya peluang-peluang untuk buat kebajikan yang begitu banyak cukup terbuka untuk kita manfaatkan. Hari ini, karena benda ini dinyatakan sendiri oleh baginda. Dan dibuktikan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi tuan-tuan ini bulan yang paling banyak dia puasa selepas daripada bulan Ramadan. Ialah bulan syabah. Baik. Para ulama ulam menyebut tuan-tuan perkataan syabah, perkataan syabah itu tuan-tuan perkataan menggunakan gabungan huruf sh, a, b, alif, nun. Para ulama cuba meletakkan takfiran kepada setiap huruf yang ada pada perkataan sya'ban ini, tuan-tuan. Pertamanya huruf syin. Ah ini dia berat begini-begini. Perkataan syin tuan-tuan kata para ulama ialah menggambarkan apa yang ada dalam bulan sya'ban iaitu syarqun wa shafaa'at. Apa dia tuan, -tuan? bulan syahabat ini Bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala muliakan Dan juga bulan yang mendapat bantuan Peluang untuk manusia dapat bantuan, dapat pertolongan Syarafun wa syafa'atun Baik Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan di antaranya tuan-tuan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam man afdhal sya'ban siapa siapa yang memuliakan yang mengagungkan bulan sya'ban dengan ibadatnya, dengan perhatiannya, dengan ketekunan dia dalam ibadat bila diberikan perhatian dalam bulan sya'ban Kemudian diikuti dengan waskila, bukan sekadar dia menganggukkan bulan syaban. dia bertakwa kepada Allah, wa amilah bertakwati dan dia beramal dengan ketatan, wa amsetar al-maksiat dan dia jaga dirinya daripada maksiat. Fakipah ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila ada empat sifat ini pada diri manusia maka jaminan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertamanya ghafarallahu dzunub apa jaminan nabi tuan-tuan yang pertamanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa tawaran ini bagi kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Walaupun bulan ini, bulan Syahban, Nabi pernah sebut, tuan, -tuan bulan Syahban ni syahri bulanku, kata Nabi. Tetapi keistimewaan baik, kita pun ada, tuan-tuan, cukup besar. Jaminan pertama, ialah mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu SWT. Yang kedua kedua kata Nabi wahai anakku minful lima yakunu fitil kasta. Yang kedua jaminan apa? Jaminan keselamatan pada tahun itu kata Nabi salah bawalu saja. Tahun yang dia sambut Sya'ban, tahun yang dia muliakan Sya'ban. Tahun itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala selamatkan dia daripada apa tuan-tuan yang pertamanya daripada bala-bala Allah Taala selamatkan dia daripada bala. Betul ke bala Allah ni bila dia sampai tiada siapa yang boleh lari. Tapi manusia yang hebat ini, manusia yang beramal tadi, manusia yang jaga dirinya tadi diberikan jaminan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaminan apa keselamatan daripada Allah. Yang kedua tuan-tuan keselamatan daripada segala penyakit ini yang diberikan jaminan oleh baginda Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kalau kita hari ini Bila kita penyakit Orang semua nampak semua selesai Satu penyakit yang cukup hebat Humannya spesial Tak boleh jumpa, tak boleh kesan Dan jaminan daripada Nabi Muhammad Padahal Allah Dia akan selamat Daripada segala penyakit Dan segala bahan Tuan-tuan muslimin-muslimat yang dirahmati Allah. Itu keistimewaan yang ada dalam bulan syabat. Saya sebut dalam Muqaddimah, kuliah kita pada pagi. Untuk apa tuan-tuan? Untuk memberikan sangat kebaikan. Supaya setiap peluang, setiap ruang yang ada dalam bulan syabat ini, kita manfaatkan dengan cara yang terbaik. Pertamanya untuk apa tuan-tuan? Untuk percayaan kita. Kami kita walaupun kita bersiap untuk menghadapi Ramadan. Tetapi Ramadan itu belum tentu. Kita boleh sampai. Di bulan Syahban dah kita berusaha untuk tingkatkan amal ibadat. Bersungguh-sungguh dengan peluang-peluang yang ada. Mudah-mudahan amalan kita diterima. Kerana dalam bulan Syahban ini pada malam nisfu min sya'ban inilah amalan amalan barokah diangkat ke kepada Allah Subhanahu wa taala muslimin muslimat yang dirahmati Allah dalam satu hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi disebutkan la yakfi 'ala an-naasi daman sahuru qutul naasi kamaja ulukut tauhu ala albadah wa tahduthul bidah yang disebut tuan-tuan bila nabi sibuk Walaupun peristiwa itu belum berlaku di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi bila nabi sibuk tuan-tuan pasti berlaku yang baginda Nabi sibuk apa? Nabi kata la yakii ala an akan pasti sampai kepada manusia waktu ketika Ketika apa tuan-tuan? Setiap ketika suatu masa yang disebut oleh baginda, taqluq as-sunnati kama yaqluq as-sawb Masa tuan-tuan ialah masa Sunnahku kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan wasab. Sepertimana, kata Nabi pakaian yang wasab pada badan manusia. Nabi Shuhud terdah. Peristiwa yang akan berlaku, kalau mungkin belum berlaku sekarang, tetapi akan berlaku. Sunnah akan wasab kata Nabi. Apa makna sunnah akan rosak Orang sudah tidak pakai sunnah dan Sunnah maksudnya apa tuan kita belajar selalu Sunnah ni apa yang Nabi kata Apa yang Nabi buat Dan apa yang Nabi mengaku Itu dia bagi apa? Sunnah Dan nanti sebut Sunnah aku akan rosak waso artinya apa? manusia sudah tidak pakai guna manusia sudah tidak beramal dengan guna oleh karena itu tuan-tuan jaminan yang cukup istimewa pernah diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan ianya untuk kita daripada subhan tuat banta lakka bisullati aindafaadhi ummati falahu ajru ba'thil shahid aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam nabi bagi kita jaminan nabi sallallahu alaihi wasallam sesiapa yang berpegang teguh dengan sunnahku bila tuan-tuan aindafaadhi ummati di saat ummatku wasa Hari ni taklah rosak Tapi teruk juga lah Dah tak boleh beza lah Yang satu baik Kadang-kadang berzina dengan Orang pun sudah ikhtihad Sebab tak gaduh lah Di zaman Kita nak cari Orang yang berzina Kena cari 4 orang taksi Hari ni hebat dah Tak boleh cari 4 orang taksi dia ikrar dia di bidang Selasa Apa jaminan nabi apa sawaran nabi sesiapa yang boleh berpegang teguh dengan sunnahku di saat umatku rosak kata nabi sallallahu alaihi wasallam falahu ajru 100 syahid faqad akan dapat pahala 100 orang mati syahid Tuhan Kenapa tawaran dia cukup Istimewa Kenapa tawaran dia Cukup hebat Karena untuk meramalkan sunnah Untuk berpegang teguh Dengan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Di saat rosaknya Umat manusia Cukup susah Baik Kita akan balik kepada hadis Yang Nabi sebut tadi bila sunnah tidak diamalkan berduan. Apa yang berleluasa? Wa bid'ah lidah. Yang berleluasa waktu itu apa? Lidah. Dan Nabi sebut. Faman istabah sunnah tu. Soarah mariban. Wa yabukah wahidan. Nabi sebut, tuan-tuan, sesiapa yang ikut sunnah tu, waktu itu kata Nabi, dia akan dianggap kelihatan. Dan sunnah Nabi ada banyak kategori Ada kategori sunnah yang wajib. Sunnah wajibat. Seperti menegakkan keadilan berhukum dengan hukum Quran dan sunnah. Walaupun ia sunnah. Tetapi ia sunnah wajibah. Mishriwa. Nabi suruh Tuhan Tuhan. Siapa, siapa yang ikut sunnah. Waktu itu kata Nabi. Surah hariban. Orang nampak dia pelik. Orang yang beramal dengan sunnah. Kata Nabi. Waktu itu. Orang nampak pelik. Tak pergi tuan, tuan Tak tempat play lagi Tapi orang temok pun dia ada Blank Orang pula-pulangnya blank dia cerita Kawan saya tuan-tuan Dia pergi ke Johor Daripada Pulau Pinang Dia pergi ke Johor Nama pun Johor Johor hmm. Johor Johor Dia tidak jam monitor tual tak sempat sampai waktu subuh tak sempat sampai lagi tuju. Dia pun gigi tak greba tu, palu, montir tak nak semayang subuh, greba ni jadi hebat. Tak pernah orang minta semayang subuh. Hari ni ada orang minta nak berhenti ber semayang subuh. Saya kata pada driver tu tengok muka tu Pelik Hak lena di belakang tak semayang kuduk tu Tak ada rambut Hak boleh, Hak ada, harap Hak risau semayang Kita tengok Risau tu tu Kita tengok muka risau Habis Driver tu kata macam ni lah saya kalau berhenti Trick dia ya nanti dia ganggu trick Saya menunjuk trick Sudah panggil 3 Kau ni bagi apa Saya tak boleh try trick lagi -tri payah -tri Haa tu lah, macam tu lah Dia kata tak sempat nak Oh nak 3 tu Sayang lah Dia pun nak cari idea Macam mana nak tipu saya bang Tuan-tuan, kita ni kalau orang nak tekat Kita nak buat imbalan ni kena nak fikir macam mana nak buat Jangan kita kata, oh, selamat aku hari ni Sebab-sebab tak mahu penting. Dia pun cari dia Jumpa tuan-tuan Dia kata ni lah Pak Long boleh tak? Saya nak rampin semayang, semayang, semayang dua rokahat saja suruh Kita tak semayang lebih Saya tak semayang 4 rokahat Saya semayang 2 Dia pun, haa oh, ni bagaimana ni? Siapa ada yang kata kalau jual berhenti? Berhentilah lah tu tentu kan? Baik tu berhenti. Dia pun. <coughs> kata-kata yang ayah-tahak dia kata-kata. Kata-kata ya. yang ayah-tahak dia kata-kata bang? Kata macam dia perlu ingat semayang sebuah tempat rokatan pun. Berhentilah lah tu. Yang syok dia kata, aku semua sorang lah dengan lah, lah, ya. Pak Pak Lin, putih pun. Putih tak? Habis-habis, Mayang nak kata, Terima kasih, Pak Long. Saya pun tak burung, Pak Long. Mayang dua saja. Saya kata, Hang Bagus, tepat janji. Mayang dua. Betul. Sekarang pun dah ada orang yang mengalakkan guna. Orang yang melakkan perwajipan, agama, sudah dilihat sebagai manusia pelik. Kan? Manusia yang nak menegakkan keadilan berpaksikan orang-orang. Sudah dilihat pelik hari ini. Nabi kata satu pelik siapa yang ikut sunnah Play. yang keduanya kata nabi sallallahu alaihi wasallam waktu itu kalau dia beramal dengan sunnah wa yataqwa wahidan dia akan tinggal seorang diri tidak ada pengikut tidak ada penyokong so aaj pagi ni tuan sebanyak ni kalau kita tengok tempat lain nanti ini, tempat yang suka ria abang semua jadi ramai sudah pasti baik dan Nabi buat bandingan Nabi sebut pula sesiapa yang ikut bid'ah siftaan manusia yang ikut benda-benda yang bertentangan dengan agama bid'ah siftaan terjemah bahasa mudah sesuatu perkara yang bertentangan dengan agama dia bagi bidah sesiapa yang mengikut ciptaan bidah, ciptaan manusia nanti kata apa tuan-tuan dia wajadah khamsina fahiban atau hatah Nabi sebut waktu itu di zaman itu sesiapa yang mengikut bid'ah manusia dia akan dapati ada 50 pengikut dia ataupun lebih benda tak tu tuan tuan orang kalau ikut dia seorang Maka Nabi sudah berikan satu gambaran Nanti ini siapa ikut Beza'ah, beza'ah ciptaan manusia Dia akan dapat apa? Dapat lima puluh pengikut Ataupun lebih Baik kejuan Bila Nabi sebut suasana Zaman itu Terik para sahabat Masuk bertanya kepada Baginda Rasulullah Allah SWT Sahabat tanya Hal a'adun akbaru minna Hal a'adun ma'adun akbaru minna Sahabat tanya Nabi Dah suasana begitu Suasana yang Apa yang Nabi sebut Suasana yang pasti akan berlaku Sahabat turut tanya Nabi. Adakah tidak selepas dari kami seorang manusia yang lebih baik daripada kami? Adakah tidak? Dalam suasana yang teruk begitu. Dalam suasana yang manusia sudah tidak pakai sunnah. Sunnah sudah tolak diketepikan. Waktu itu sahabat tanya ada-ada orang yang lebih baik daripada kami? Yang ada di waktu untuk Baginda jawab na'am, ya, ada. Sebab balik pertubat dalam Nabi sebut ada. Sahabat Nabi ni berbeza dengan kita tuan-tuan, beza banyaklah. Rasulullah Abu Bakar dah kata, sahabat Nabi dengan kita ni macam tai kuku. Kita tu cek buku ya Kan Karena hari ini sudah ada manusia yang kritik seorang Belah sedar Tuk Tuk kata kita ada yang kritik apa, apa Tuk Tuk Rauh di Kedah dia cakap lagi tu Konok ke Kita berdua dengar elok Ya dah ha, Tuhan ya, no. itu bahawa bahawa dengan alat ha seluruh tu masuk. Otak jalah sadek kita ni tak nak sama mama macam nak umat. So buat contoh Saidina Osman bin Affan. Saya kita gali kita dengan Saidina Osman Bazar sama tak nama eh ini nak lar ni tuan-tuan bantik piang mulai sembahyang tahajud 2 rakaat saja <tuh> kita dengar sama dua ya okay eh, roq no? kau tanya ha sembahyang robo saya sembahyang 6 kali tahajud bila minggu sekali okay eh? nampak kena Osman banyak dua ya Betul macam mana? Jadi Nabi Osman bayangkan tu, jadi Nabi Osman ismail mereka satu rakaat lima belas juzu, dua rakaat hantar Quran, bukan itu kita. Dua bulan menghadiri Quran, jadi satu malam lagi. Tuhan, kalau tu baru jadi Nabi saya juga bayang, kalau itu Sayyidina Uthman, kalau kita di padang mahsyar, kalau berasok panggil orang yang paling baik sekali letak Sayyidina Uthman agak-agak tuan, tuan kita ada nampak apa di belakang dia tuan-tuan? Memangkan Sayyidina Uthman Ibn Asyad berdi Allah Sehebat itu para sahabat-sahabat tanya Nabi. Ada orang lebih baik daripada kami tak? Yang hidup di zaman itu. Zaman yang teruk. Nabi jawab, ya. Sahabat dihairat, ya. siapa? Suri sahabat tanya Nabi. Saya rauh ya Rasulullah sahabat-sahabat Nabi, "Fayarawuka ya Rasulullah." Mereka ni pernah tengok kamu tak? Mereka ni pernah melihat kamu ke Rasulullah? "Qala la, tak pernah tengok." "A yamzid 'alaihim al-wahy?" Ataukah mereka ni pernah diturunkan wahyu baru kepada mereka ke? Nabi jawab, "Qala la, tak ada." Al-Wa'yu ha, Baru, cikgu kaha surah ayah Orang tanya dia macam mana cikgu Nak jadi Nabi, cikgu tak tahu bahasa Arab pun Dia kata-kata ya, Nabi orang Melayu Bawa apa yang pasti bahasa Arab ni, pasti bahasa Melayu tu Nabi Jawablah mereka ni tak ada disurunkan wa'yu Baru, Tidak Pernah melihat Nabi pun tidak. Oh, sahabat lagi hebat kan? Sahabat jadi hebat karena apa? Dunia. Pernah melihat Nabi. Murkai wahyu itu sendiri. Golongan yang Nabi sebut ni wahyu tak pernah turun kepada mereka. Nabi pun mereka tak pernah lihat. Aisyah, apa dunia? Kita. Sahabat semakin airan, tuan-tuan, tuan-tuan, tadi tanya Nabi. Cerita yakun nunasih. Tanya lagi, Tuhan. Karena jawapan Nabi itu menambahkan raya mereka untuk mengetahui siapa hebat manusia, ciri-ciri manusia hebat ni. Yang ni yang kita nak kena pegang, yang inilah yang kita nak beramal. Sahabat tanya Nabi Kaya kuno nafiz Wahai Rasulullah Tolong ceritakan bagaimana mereka Waktu itu Keadaan mereka Waktu itu Yang hebat sangat ni Bagaimana lagu mana Hebatnya mereka ini, Mesti ada wasiah Hebat mereka جواه رسول الله صلى الله عليه وسلم كالملح في الماء تدوب قلوبهم كما تدوب الملح في الماء Nabi kata sifat mereka ini keadaan mereka ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umpama garam yang merecap masuk ke dalam air Apa maksudnya tuan Hati mereka, kata Nabi Hati yang boleh mendengar Mendengar peringatan demi peringatan Yang peringatan itu Boleh meresap masuk ke hati mereka Dan dibuktikan Dengan tindakan taat mereka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atau manusia dengar peringatan Allah subhanahu wa ta'ala Hati dia tendang kuruh dia tak boleh terima. Dengar, kenal. Ataupun dengar, tak berubah. Duk begitu saja. Oleh hantar tu tuan-tuan, di antara tanda manusia itu jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala apabila hati dia serah. Apa tanda hati keras tuan, tuan Disebut oleh para ulama. Kita nak kenal hati kita serah ataupun lembut. Ulama sebut tuan-tuan di antara tanda hati kerahialah manusia itu rajin melakukan maksiat. Hati dia gemar untuk melakukan maksiat. Dia jadi satu kelahiran Yang keduanya ketika orang ulama ia dimasukkan hati kerana tandanya apa dan dua dia malas untuk melakukan ibadat.